Треба вважати, капітан Гагін, штурман Кар, і з ними 25 моряків загинули. Розділ другий Дзі з... дзе дзи і свистом ішов північно-східний вітер, розсипаючи сніг над торосами, змітаючи його з рівного льодового простору, і знову намітаючи в кучугури. Вітер мчав, наче чукча на нартах, із запряжкою в десять тисяч собак. На крижаній рівнині, на сотні, а може й тисячі кілометрів, він не зустрічав жодної перепони. У темряві полярної ночі мільярди кубометрів повітря при п'ятдесяти градусах нижче нуля Перемішавшись із мільйонами кубометрів затверділих, як шрід сніжинок, мчалися й вили в концерті велетенського урагану. Над морем Лаптівих другу ніч ревла шалена полярна буря. У таку бурю навіть білі ведмеді, одвічні бродяги полярних крижин, не одважувалися вирушати в мандри. Де їх захопив ураган, там і закопувались вони в сніг, під якимсь невеличким торосом, щоб перечекати непогоду. Цієї ночі особливо дико й зловісно на кригах пустинного моря Лаптєвих. Та є різниця між цією ніччю і багатьма подібними до неї над цим самим морем. За сотні кілометрів від суходолу, серед моря, цієї ночі здригається від вітру пароплав обмерзлий кригою, обсипаний снігом. Полярна ніч над морем тягнеться місяцями. Саме тепер середина цієї довгомісячної ночі. Уже кілька тижнів по палубах пароплава чи по крижинах біля нього протягом 24 годин на добу можна ходити лише з ліхтарем. Коли б подкидати сніг і кригу від бортів пароплава, то на носі, Можна було б прочитати Лахтак, а на кормі Порт Архангельськ. У темряві блимає світло електричного ліхтарика. На даху капітанського містка вовтузяться двоє якихось людей. Обоє в незграбному хутряному одязі. Той одяг, наче великі мішки. Люди оглядають метеорологічну будку. О. чути голос крізь вітер. «Барометр іде вгору. Запиши температуру повітря 51,6. Напрям вітру Ост-Норд-Ост. Вітер 6 балів. Вщухає!» – кричить другий, але за вітром його не чути. Він стає до вітру спиною і навпомацки щось занотовує в зошиті. Люди закінчують свої виміри, спускаються трапом униз, Провалюються під щоглою по коліна в сніг, простують до люка, який веде у верхній трюм. Отчиняють двері і скочуються під світло електричної лампи. «Ура!» – кричить один з них. «Барометр іде вгору, вітер вщухає». Він скидає з голови хутряний капюшон і з'являється голова стьопи черлака, поруч нього запара. У великій трюмній кімнаті довгий стіл, стільці і дві маленькі пічки. Круг столу вся команда лахтака. Вона, очевидно, обідає. В одних тарілках парує якась м'ясна юшка, а в других смажене м'ясо. Біля кожного лежить лише два маленькі сухарики. Роздягайтеся, сідайте до юшки і розповідайте, що на дворі запрошує торба. Сьогодні механік виконує почесні обов'язки куховара. Обличчя людей за кілька місяців перебування серед криги значно змінилися. Усі трохи зблідли, повідростали бороди й вуса. Не ростуть вони лише у стюпи. Взагалі серед моряків вирізняються двоє. Це без й юнга із жвавими рухами та радісним огнем у карих очах. І кар з гранітним обличчям він щодня голиться із сталевим блиском очей, що свідчить про залізну волю і невтомну роботу мозку. Четвертий місяць, затиснутий кригою.